Märklighetstroget Avsnitt 8 Fallgropar Du lyssnar på Märklighetstroget En podcast om rollspel och rollspelande Jag heter Tom Kirai och är er värd Programmet Hittar du lättast på Men det visste du nog redan. Välkomna tillbaka till Märklighetstroget. Idag pratar jag med Carl Bergström från The Interactive Institute om några vanliga fallgropar i rollspel. Och hur vi kan undvika dem. Vi ramlar också in i lite teori och kritik kring rollspel på grund av det här. Hela diskussionen som vi har tar egentligen avstamp i en kronika som Carl skrev i ett av Signalers allra sista nummer. Men vad jag vet så finns den tyvärr inte uppe på nätet. Ni som har de sista Xen av Signaler hemma, ni kan hitta kronikan i slutet av ett av de nummerna. Innan vi hoppar till samtalet vill jag bara tacka alla som var på Studiefrämjandets Spelledarforum i Malmö under helgen 24 27 mars. Jag hade fantastiskt roligt, jag fick snacka Apocalypse World i sex timmar typ. Eh, inte med samma personer, sex timmar i sträck och som tur är. Och alldeles särskilt så vill jag tacka er fyra som var med och skapade ett fullkomligt fantastiskt parti. Don't rest your head, det var mer än värt att åka tåg i sex timmar för att få vara med och spela med er. Sist men inte minst vill jag också uppdatera er alla om vad som händer med Blekinge spelfestival. Vi har nyligen blivit tvungna att byta lokal från den som vi tänkte använda i Karlskrona till en annan lokal i Ronnebyen. Det är ju lite synd för mig som bor i Karlskrona men det är ju bara en kvart till Ronneby med tåg och snart så kommer jag också bo jättenära tågstationen. Och anledningen till det är att jag ska flytta. Och anledningen till att jag ens berättar om att jag ska flytta är att den här flytten kommer hindra mig från att åka på prolog. Vilket suger hästpung, rent ut sagt. Men så är det. Vi vill i alla fall att Blekinge Spelfestival ska bli minst lika givande som Speledarforumet i Malmö blev. Och till det behöver vi såklart din hjälp. Vi vill att du håller föredrag, workshop, scenarion. Eller någonting annat så blir vi glada och jag kanske till och med kan hålla i lite action kasol. Men nog om det. Nu blir det snack. Välkommen till märklighetstroget Carl Bergström. Tack. Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? Det är det jag brukar låta mina gäster göra nämligen. Jag heter Carl Bergström och jag jobbar ju som spelforskare vid Interaktiva institutet i Göteborg. Vad innebär det? Ja, det innebär att jag forskar på alla typer av spel. Framförallt då vad som för folk samman i små grupper och med spelande. Hur man skapar ramverk kring spelande. Så du forskar alltså om rollspel? Bland annat rollspel, ja. Det låter rätt sweet. Det kan det låta. Det är hårt arbete och mycket frustration. Ofta. Okej. Okay. Du har ju Också gjort dig känd som recensent och kronikör för signaler från Sverok. Det stämmer bra, det, det stämmer bra. Jag tror jag det är i alla fall några som kommer ihåg dig därifrån. Nu är signalen nedlagt. Nej, jag tar ju en del av mitt arbete och stoppar in i signaler, så att säga, eftersom jag tycker att forskning måste hela tiden pressas ut till, till intressenterna, så att säga. Ja, jag kan ju säga att jag saknar ju verkligen eh, videorecensionerna. <laughs> eh, bara nu när jag tänker på det så hör jag bara... Det går helt enkelt ut på att spänna på sig sin rustning. Ta den tyngsta bultare man kan hitta och straffa, straffa, straffa. straffa. Eh, och för de som inte vet vad det är så kan ni ju kolla in videorecensionerna på signaler.nu. De ligger kvar där. Videorecensionerna gav oss ju möjlighet Att och liksom spexa till det lite Våra första videorecensioner var ju ganska torra Men sen tänkte vi att nu kör vi för fan Man kan inte göra samma sak i en skriven recension Som man kan i en, i en videorecension Och så bara tryckte vi gasen i botten helt enkelt Så att de, de, våra senare är ju helt klart Betydligt roligare än våra tidigare recensioner Ja, jag tycker det var helt rätt taktik du har ju också hållit en del föredrag om fallgropar i rollspel och hur man kan undvika dem, vad det finns för fallgropar och så vidare. Ja visst, jag, jag försöker sprida gospel. Jag har ju alltid klagat på, eftersom jag både lajvar och spelar rollspel så har jag alltid klagat på att rollspelande är ju en ganska insulär aktivitet. Man spelar med sin grupp, du kanske cirklar pers. Uh, I i liksom din rollspelskarriär, sådär som du kommer och går. Man utvecklar nästan hela tiden sina egna konventioner, sina egna implicita regler och sådär, som liksom inte jämkas med övriga rollspel Sverige. Jämför man med laivare, som är så pass många vid varje tillfälle, så träffar ju de mycket fler laivare. Och när de träffas, så kan de heller inte laiva jämt. Vilket innebär att de måste jämka sig och komma överens. På betydligt större yta. Och det betyder ju att live-teori har blivit ganska stort. Medan rollspelsteori är fortfarande ganska liten. Eh, ja just det, du menar det här att... live inte kan spela alltid. Vad, vad har det med saken att göra? Ja det gör ju att de, när de träffas stort gäng live så pratar de. När rollspelare träffas kan de lika gärna spela rollspel. För att eh, ingången är mycket mindre så att säga. Just det. Ja allt det här tog du upp i just kronika krönika i signaler... Jag kan väl säga att eh, det var ju dels att jag själv gick i de här tankarna och att den kom ju väldigt lägligt. Men jag tror att jag namedroppade dig typ i första avsnittet eller någonting. Eh, för att jag är väl helt med på det tåget att vi behöver snacka med varandra. Jo, så är det Och därför har jag då hållit lite föreläsningar på, på de olika kommentar. För att det är så här fallgropar som alla som har spelat en hel del känner igen dem. Och folk löser dem på olika sätt- och folk är övertygade om att deras lösning är vi-lösning, så att säga. Och det gör att det kan bli ohyckliga krockar när folk från olika rollspelsgrupper möts. Folk är helt övertygade om att de gör på rätt sätt. Och det är klart att alla, när man väl tar upp det så är alla villiga att prata om det. Men just den där första kontakten kan vara förödande. För att rollspel är ju en väldigt intim aktivitet, menar jag. Du, du öppnar upp dig, du öppnar upp din kreativitet och sådär där inför andra- och då kan det bli väldigt jobbigt om de underliggande antagandena slirar med nästan en gång. Ja, det brukar alltid finnas en sån där inkänningsperiod på typ en och en halv minut, <går> känner jag. En och en halv man... minut? Jag skulle säga... Nej, men när man till exempel åker på konvent och sånt, eller ja, det kanske är ännu snabbare. Jag menar att det krävs åtminstone ett par speltillfällen innan man har synkat in många grejer. Ja, jag som... tänker mer att när man till exempel är på konvent och sånt, att man väldigt fort märker var slitningarna kan finnas. Liksom. Ja, problemet tror jag inte alls är lika eh, lika stort på konvent för där är alla liksom lite beredda på att man spelar med nytt folk och sådär. Så, där, så att, eh, på konvent så brukar jag ja, i alla fall bara, man hänger på spelledan för att liksom, sätta tempot lite igen. Eh, men det är klart att det är en inkänningsperiod där också. Den är bara inte, inte samma inkänningsperiod. Vad finns det för fallgropar då? Oj, det finns en, en, en lång lista Faktiskt Jag kan plocka fram den Vi kan här. ju ta de godaste av godbitarna Ja, precis Jag tänkte jag skulle plocka ut ett par Ett par av de snygga En av de vanliga fallgroparna Är till exempel Synen på Realism Finns det en övergripande realism som, som är liksom i linje med vad vi ser som realistiskt i verkligheten, inom citationstecken eller går man på filmrealism och sådana där saker och där brukar vi ta upp knock problemet kan man genom att slå någon hårt i huvudet knocka den här personen det kan man ju inte på riktigt, då dör folk om man slår dem så pass hårt i huvudet så att de tappar medvetandet men i både på film och i många rollspel så är det fullt möjligt att liksom slå någon på käften, så, så ramlar den ihop, och så är han knockad sen, så där. Och det viktiga är bara att man kommer överens eh, först så att säga. En annan sak är ju huruvida det finns det vi kallar för kompetensantagande. Det vill säga om det antas att rollpersonerna gör sitt bästa. Eller att de gör en hel del saker som. Eh, som de inte säger. Eller om man måste se till att posa allting till, till speledaren. Ja, men du sa aldrig att du hade kniven med dig. Precis just så. Mm. Vilket går direkt in på frågan om diegetisk kontroll. Vilket är där det kan skära sig allra mest. Och det är helt enkelt... Eh, vem som har rätt att skriva in vad i berättelsen? Ehm... Ett exempel är när jag spelade min grupp i, i Stockholm Och så spelar jag min grupp i Jönköping Och eh, traditionerna är fullständigt annorlunda För att vi spelar Star Wars och jag säger Ja ah, men jag sliter åt mitt skynke och, och sådär och, och, och med en gång så, så frågar de andra säger då för skynke? Du måste ju kolla att det finns ett skynke Och du var spelare då? inte? Jag var spelare, spelare. ja visst Ja, Och det var det som var grejen där? Kände ja, de, eller? Mm. De, de kände att jag måste mig med spelare där först Att det finns ett skynke till exempel och det blev slitning med en gång, så att säga. Medan andra grupper är betydligt mer freewheeling och säger att ja men du kan improvisera lite vad som helst. Och, och det kan ju naturligtvis bli för mycket åt båda hållen, så att säga. Men det viktigaste är ju inte var man ligger, utan att man är överens om vad som gäller. Jag tycker vi kan backa lite bara och ta det här ordet DGS. DGS, ja. Det är kanske inte alla som har hört det ordet förut. Det. En diges är helt enkelt det som är sant i berättelsen, så att säga. Säger jag att stålmannen finns, så är det ett ganska problematiskt yttrande. För stål, samtidigt som stålmannen ju inte finns på riktigt, så finns ju stålmannen. Jag kan ju gå och köpa en tidning med stålmannen. Men man kan säga att det liksom, den diagetiske stålmannen kan ju flyga runt och ha värmesyn så. Medan stålmannen i verkligheten är ju en bild på ett papper. Så i vårt fall blir det spelets verklighet, eller? Precis. Mm. Eh, ens eh, levels i Dungeons Dragons är ju inte diegetiska. Det är ju ingen i Dungeons Dragons som skulle säga, att jag är level 3. Eh, men... Eh, det hade dock varit eh, ganska roligt, tror jag. Det hade varit ganska roligt. Och Om man vi... körde helt straight på det, liksom. Ja, och... Eh, Serier som Order of the Stick som skojar med Dungeons Dragons hangen, De skojar ju också om just det, just det. Där eh, karaktärerna digetiskt förhåller sig till spelets regler Ett annat exempel är filmmusik Där du har digetisk musik Det är när karaktärerna kan höra musiken Det är karaktärerna som knäpper på radion eh, icke digetisk musik är bakgrundsmusik ofta och sen så har det också blivit populärt i och med exempel The Wire att bakgrundsmusiken är diegetisk. Kan ja just man det, är dogmagreppet. Lite så. Om man tittar på The Wire så kan man notera att liksom, ofta så är det en radio i bakgrunden som, som är på, så att säga, som Precis. ger bakgrundsmusik. Och titta på The Wire, det ska man ju. Det ska man göra, Det definitivt. vill jag understryka. Ja. <laughs> Så det är inte diegesen så att kontroll är då vem som har rätt Att bestämma vad som är sant I berättelsen Hade du några andra bra exempel? Jag visst, en annan viktig fallgrop är ju eh, Hur stor del Av karaktärens personlighet Är spelarna Skyldiga att ta hand om? Eh, här kan man lägga sig På lite olika nivåer Och det blir snabbt knasigt Om folk ligger på olika nivåer jag brukar ta eh, Freuds teori, även om man inte tycker om den i övrigt och framförallt inte som psykolog eh, om jaget över jaget och under jaget, som ett exempel där. för att när man ligger på, på grundläggande nivån så är spelaren bara skyldig att ta hand om jaget eh, det vill säga färdigheterna och förmågorna hos karaktären och sen så är det speledaren, alternativt regelsystemet, som kommer in med underjaget i form av begär eller rädsla eller något sånt där. Och det är ett annat system då som kommer in och tar hand om överjaget i form av humanity-regler i Vampire eller något sånt där. Men sen kan ju också spelaren ta hand om även de bitarna så att det är spelaren som bestämmer själv. När blir, blir jag rädd? När blir min karaktär rädd? Alternativt när... Håller min, min karaktär tillbaks eh, Och där gäller det att ligga på samma nivå Hur hittar man samma nivå då? För att man det, pratar om det Det är så enkelt eller? Ja visst, nästan allt det löses genom att man, man känner till att det finns Och så pratar man om det eh. Okej. Okay. Och många grejer blir ju inte problem I alla grupper så att säga för det faller in i ett naturligt mönster För att kunna prata om det så behöver man ibland Tillgång till vissa Verktyg om du förstår vad jag menar Ja just Jag har ju en lista, det var den jag inte hittade nu Som Liksom man kan gå igenom som en checklista Hur står vi i den här punkten, hur står vi på den här punkten Hur står vi på den här punkten Okej, det hade varit jättebra Om man fick tillgång till den listan Någonstans Ja det kan jag, det kan jag tänka mig Så bort hitta hitta den så kan vi Göra den tillgänglig Det är en typisk show note grej Ja har du fler fallgropar du vill ta upp? Uh, Glass ninja problem är något sånt som pratas om på uh, Forge. Och det är ju alltså när reglerna gör så att uh, för att träffa någon så måste jag slå så pass bra så att en träff automatiskt dödar personen. Och så är det i, i vissa, vissa system då, där man inte drar av to hit från effekten Det är ett väldigt specifikt sånt där spelproblem Men jag gillar att gotta ner med i systemet också Så att Jag brukar ta upp det Ja, systemet är ju svårt att Bortse ifrån mm. Det är på sätt och vis en del Av hela överenskommelsen Ja, och det är lite sant. När vi pratar om system så brukar vi ofta Prata om vad är problemet Med ett visst system Och då brukar vi prata om Problem på olika Emergence-djup Och just begreppet Emergence är ju centralt För rollspelande Det är hur saker uppstår Av mindre bitar Det brukar användas i spelteori Och då kan man säga att när något ligger På djup emergence i ett rollspel Då betyder det att om man Kombinerar Att vara en kobold Med att ha eh, 20 levlar I knowledge planes och läsa på två specifika sidor i monstermanualen så kan du få vad du vill på level 1 i Dungeons and Dragons. Med en väldig massa trixande. I Drak så kan man om du spelar Drakmagiker med rätt besvärjelse på rätt mängd så kan du döda vad du vill. Eh, lite hur du vill. Men det är vad vi kallar för Deep Emergence Problems. som ligger långt ner i systemet. Va? Och är egentligen inte så problematiska för att du kan har. ha problem som ligger långt ner i systemet eftersom det blir ett spretigare och spretigare träd ju mer kreativitet man stoppar in. Däremot så har du problem som är endemiska de som ligger närmare roten på trädet kan ju vara fruktansvärda Vi kan ta upp ett vanligt exempel i Drakarodemoner som är ett svenskt rollspel och där svenska rollspel skapar ju ända sedan Drakarodemoners dagar gör fruktansvärt dåliga regler för de, de har Det finns en del fallgropar inom system Jag brukar ta upp systemfallgroparna lite för sig Ett av dem är att man inte kan göra mer skada genom att vara duktigare Vilket gör att Vill man ha ett episkt skeende i sin Drakar och demoner kampanj Då märker man snart att de måste utrusta hela spelargruppen med tunga magiska vapen Det innebär också att det skär bort mycket av de fantasy-arketyper vi är vana att se Konans medhjälpare som hoppar upp bakom hästryggen på någon och hugger honom med två knivar det existerar inte för att det går inte att göra skada med en kniv som gör att du är en, liksom en, en, en funktionerande till din grupp utan det brukar sluta med att drakodemone går omkring med stora pålyxor för att kunna rå på tyngre saker ett annat problem är att jag inte kan sänka din nu pratar vi om Drakodemone 91 ska jag kanske säga jag kan inte sänka din försvarschans Genom att vara duktig själv. Vilket gör att när du ligger på 18- och jag ligger på 19 i svärd- då skalar systemet inte. För striden tar hur lång tid som helst. Då. Och just bristen på skalbarhet- är ett enormt problem- i 9 av 10 system. Jag säga. Och det gäller- alla system, inte bara svenska? Det gäller många, särskilt svenska- skulle jag säga. Som verkar väldigt, särskilt svenska. Ja. ofta är väldigt svåra att skala- av väldigt mycket- Ja, konstigheter och lag som borde ha sopats bort Om svenska rollspelskapare Läste mer Rollspel från utlandet Bra exempel är till exempel Buffysystemet Som är baserat på Union-system Fast förenklat Som är en, en fantastisk Skapelse som går fort Som simulerar flera saker man skulle kunna förvänta sig I ett buffyrrollspel Men utan jättestora fallgropar Medan Svenska spel så sent som Fallen Reich Bara kraschar helt enkelt För systemet är så dåligt rollspelet, Som ska vara ett jättesnabbt och jättefräckt Rollspel har alltså upp mot Fem eller sex Tärningsslag för En person som flyger på någon Och den personen försvarar sig Och de, det man försöker Sikta på nu i rollspel Det är ju ett slag Per beslut doktrinen. Det vill säga, om jag tar ett beslut att flyga på någon så ska det bara vara ett tärningslag som eh, resolverar det sen. Men vad skulle du säga till dem som eh, försvarar det här med att till exempel säga att det handlar ju bara om hur man vill spela? Jag skulle säga att jag visst, men jag tror också att det finns universella saker. Dels saker som större delen skulle säga fungerar bättre och därför så borde produkter som är till för en bred rollspelspublik antingen skriva, vi har gjort de här och de här ändringarna som gör att det är för en smalare publik, alternativt ha system som är mer universellt applicerbara det vill säga som fler spelare gillar Värt i sammanhanget tänker jag, som kan jag ta upp som passus där, är det så kallade Oberonifalacin som är Eh, ofta när man säger att ja det här systemet är dåligt På det här överviset Så får man ju höra att ja men det är ju bara ändra Och Det är ju helt enkelt ett, ett, Både ett ologiskt och väldigt dåligt Svar på, på den eh, På den utsagan För att det spelar ingen roll Om man kan ändra systemet eller inte Systemet kan fortfarande vara dåligt eh, Och det finns liksom, man kan inte ursäkta Ett dåligt system med att Ja ja men folk kan ändra det är ungefär som jag skulle säga att jag tycker illa om Sagan om ringen, så jag tänker mig att det står något annat istället. Vad kommer namnet på den fallacin ifrån? Det var någon på ett forum som sa som upp det, alltså den logiska matten bakom, så att säga, och då döpte sig till Oberoni-fallasin. Okej. Okay. Ja, jag tänkte om det fanns något häftigare bakom, men det var inte så coolt. <laughs> <laughs> så är det inte, så är det inte. Okay. Det är väldigt mycket idéer som föds av typer på forum här år. här. Mm. Och här för en gångs skull så kan man spåra vem som gjorde det först. Det är inte alltid så lätt. Det är inte alltid så lätt, nej. GNS-modellen till exempel är ju ingen som riktigt kan eh, vara på det klara med vem som var, sa vad först. Men där har vi ju en lite krånglig historia att berätta eh, om man verkligen vill ha just historien bakom. Men vi kan ju prata lite om GNS om du vill det. Mm. Jag tycker GNS är ganska effektivt. För att det är som en liksom samling av saker som gör att det är lätt att kommunicera eh, saker kring en just en rollspelskampanj. Eh, GNS står ju för eh, gamism, narrationism och simulationism och är tre sätt att se på rollspelande. Och jag har faktiskt spelat kampanjer i var och en av de här tre. Eh, när vi spelar Dungeons and Dragons så spelar vi ganska gamiskt det vill säga det, det är systemet som sätter takten underförstådda mål i systemet som att skaffa guld, att skaffa exp och sådana där saker styr vad som händer simulationism, då handlar det snarare om spatial utforskning, det vill säga att simulera en viss miljö vad skulle hända i just den här miljön och det gör ju att man inte gör avbräck för till exempel meta Inflytande som att det ska bli en bra stor Eller något sånt där Där spelade vi Spanska inbördeskriget Där det var mycket noga med att eh, Sätter sig rollpersonerna ner i 70 graven Då sitter de i 70 graven tills kriget är slut Det kommer inte några män på världshuset Och ger en uppdrag eller något sånt där I narrativism Så handlar det snarare om att skapa en berättelse Och du tar hela tiden meta-hänsyn För att få en så bra berättelse som möjligt När vi spelade X-Files Då var det upplagt som en tv-serie Och Rollpersonerna visste, spelarna visste att om det kommer någon och erbjuder dem ett uppdrag i början av kvällen Då får man inte säga nej Då ägnar man sig åt så kallad hook refusal Och blir upphängda med tårna Men de vet också att de kan förvänta sig då att det ska vara en, en, en ark Och att de, ska inte, att de ska få ut något av spelkvällen så att säga och, och flaggas det för något tidigt så kommer det med senare Och sådana där vanliga dramatiska regler och ofta kan man då använda de här tre benämningarna för att beskriva rollspelande så att folk förstår. Men när du pratade förut om systemen och så vidare och att man kan till exempel försöka stävja de här problemen som, som uppstår genom att skapa system som kanske innefattar flera typer så att liksom så många som möjligt blir nöjda. Mm. Blir inte det väldigt svårt med GNS-teorin i ryggen? Att skapa till exempel ett generiskt system som försöker tillgodose alla de här sakerna? Ja, det, det kan vara svårt att pricka alla tre. I alla fall pricka alla tre väldigt djupt. Det är snarare som ett att skapa ett rollspelsystem är lite som ett rollspelsystem. Man har ett visst antal poäng och då får man dela ut i de här olika skolorna. Så. Men det går naturligtvis att skapa system med, mer, med, med fler eller färre poäng. Ska vi lägga in en liten disclaimer där också att systemen i sig brukar man väl inte kalla direkt gamistiska, narrativistiska eller simulationistiska utan det är väl det handlar snarare om vad de stödjer Ja, ja precis så, så det. det går ju att spela D&D på ett annat sätt än ett strikt gamistiskt men det är ju på sätt och vis att jobba lite emot systemet Ja, precis I övrigt så finns ju system som är mer eller mindre uttalat att de ska vara simulerande Twilight 2013 Gamla Western Jag tycker till exempel Neotech är ju ganska Neotech är ett väldigt bra exempel Sen så menar jag att de misslyckas Eftersom deras regler inte alls täcker in Det blir inte Realistiska simuleringar helt enkelt Men det är en annan fråga Och sen finns det ju alltså, Sådana stöder narrativ som är mycket tydligare på Hur ett narrativ ser ut och sådär Som Cold City eller Hot War Eller, eller Buffy för en del de har ju också ofta den narrativa strukturen inbyggd. Till exempel dramaturgiska saker inbyggda i system och tärningslag och så vidare. Precis så. Jag tror att Noir, svenska spelet, går ju också i den här riktningen. Vad kan vi använda GNS till då förutom att bara prata om alla de här spelen? Kan vi använda det vid spelbordet? Vi kan beskriva kampanj. Vi kan beskriva kampanj. Jag kan säga att det här är en organisk simulationist-kampanj vilket var också sättet jag beskrev vår spanska inbördeskrigskampanj på och då vet folk att saker och ting kommer att bete sig som vår gemensamma uppfattning om spelmiljön är och kommer inte ta hänsyn. visar tärningen att någon dör så kommer de att dö om rollpersonerna spelarna rollpersonerna ägnar två speltillfällen till att förbereda ett anfall och det går snett på tredje dagen så kommer det liksom inte eh, magiskt bli något anfall för att det vore roligare med ett anfall utan då kommer de istället för att spela ut frustrationen kring att det eh, att anfall inte materialiseras trots att man har jobbat väldigt hårt. Om man väljer att sitta ner i sin skyttegrav och inte göra så mycket så kommer man bara konfronteras med det som en vanlig person i den skyttegraven skulle konfronteras med. Och om man då som spelare är inte är intresserad av det då kan man säga nej men det är inte min grej. Vad är det organiska och vad är det simulationistiska här? Vad är skillnaden? Det är ungefär samma sak. En, en organisk kampanj växer alltså fram eh, ur karaktärernas agerande och har väl inte alls samma förbyggda eh, struktur. Och vad skulle organiskt vara satt i motsats till? Det organiskt, där det finns en plott som redan är upplagd och sådana där saker. Så. För de som är intresserade kan jag säga att det finns ju, om inte tonvis, så i alla fall en hel del spridda och fragmenterade saker att läsa om GNS. Och också GNS, vad ska man säga, efterföljare, The Big Model. Och i The Big Model så finns det distinktioner mellan de olika sätten att spela till exempel. Så skulle organiskt där kallas Story Now förmodligen. Och icke-organiskt skulle vara story before. Mm. där. Däremot så ska jag väl också lägga till att jag har inte läst allt det där. Och att Ron Edwards som då har skrivit många av de här texterna, inte alla, men många eh, har ju på sätt och vis en agenda med det han skriver. Ron Edwards var ju också han som ja, han är en av dem som startade The Forge när det begav sig. Mm. Om jag fortsätter på samma spår Så till exempel säga att en kampanj Då vet folk att Jag får inte säga nej till hooken Jag kan förvänta mig Vissa saker Jag är skyldig att försöka få in Alla spelare i spel Jag ska inte deraila Plotten Jag får inte mitt intrigen gå och göra Något annat, även om det var min Rollperson skulle göra Jag förväntas att inte liksom hoppa loss Från det som händer man måste ta erbjudanden på ett helt annat sätt Presentera i en gamist-kampanj så vet folk att folk kan höja på ögonbrynen När man till exempel säger nej till att plundra lik i Dungeons and Dragons Jag har hittills aldrig sett en, en rollspelsgrupp i Dungeons and Dragons som inte plundrar de döda De vet att man förväntas inte att göra en sämre bild än vad, än vad man borde och sådana där saker. Va? Att det är helt okej okay, att opta lite grann. Jag tror jag har haft någon cleric någon gång som vägrade plundra, men det var så här. Det fick jag ge, ge upp rätt fort kan jag säga. Ja, för, och, och hela gruppen gör det sällan. Va? Det, nej, för, du kan mycket väl ha en, ha en paladin som säger nej, men att rogen gör det bakom ryggen på. Ja, precis. Så får paladinen ta del av det sen. <laughs> jo. Precis. Två sina händer. Jag kommer nu också in på det jag brukar säga rules first eller eh, narration first. Som är väl något jag funderat på ganska nyligen. Eh, och det är huruvida reglerna kommer in före eller efter eh, en, en viss beskrivande bit så att säga. Eh, rules first system: det är ju saker som Dungeons and Dragons, Legends of Angler Mouse Guard och sådär. Där du först får reglerna. Och sen får du berätta vad du vill innanför de här ramarna. Medan man som svensk är kanske betydligt vanare vid Drakarodemoner, Eon och liknande. Där man berättar först och sen kommer reglerna in från sidan så att säga. Och det här formar det kreativa uttrycket väldigt, väldigt tydligt. Ett exempel från Legends of Angler är min karaktär där som är nekromantiker och kan frammana odöda och enligt reglerna så är den kraften 9 poäng värt av minions och sen så får för att eftersom all, 9 poäng minions är liksom lika mycket oavsett så kan jag beskriva de här precis hur jag vill jag kan säga att det är allt ifrån 10 skelettkrigare till ett zombier, till en svart coach, till en bendrake eller en benjätte eller något sånt där Medan i ett narration first så skulle jag ju först säga jag vill skapa en zombie. Och sen skulle reglerna komma in och säga någonting. Och även här finns det inget rätt eller fel. Utan det finns olika förståelser för det kreativa uttrycket. Så det vi kan använda till exempel GNS och de här modellerna till är helt enkelt att ha någonstans att utgå ifrån i våra diskussioner runt spelbordet eller när vi snackar till exempel efter Spelet det är jag ett stort fan av att snacka Efterspelet, så att det inte bara åka hem mm. Precis så Precis. Om, om man Pratar eftersnack Då kommer man ju snabbt in på Största anledningen till att det inte blir så mycket eftersnack Tror jag är logistik Det jag tror är största hindret Mot rollspelande, särskilt i vuxen ålder Är ju spelar logistiken Det vill säga rätt folk På rätt plats, vid rätt tidpunkt Med rätt brylar va? Och ofta så har man så ont om tid så att man spelar tills klockan i mycket och folk måste rusa Vilket i alla fall är min erfarenhet Ja, alla de här nya sätten att spela känns som att de har inte riktigt slagit igenom Alltså till exempel att spela över Skype Nej, inte än. Det händer att folk spelar över Skype och sådär Men det är väldigt svårt att, att få samma upplevelse som, som face to face något som har, har hjälpt oss verkligen att få långa och, och, och stabila kampanjer i vuxen ålder det är ju så kallat ensembelspel vilket är att man helt enkelt har en pool spelare som alla har var sin roll och ser man till att en ark är avslutad varje kväll så att det kan vara nya människor som är med och spela vid nästa tillfälle. Och då säger man helt enkelt de här datumen spelar vi och de som dyker upp de är med och spelar. Så att det kan vara fristående avsnitt liksom? Ja, precis. Var är GNS och alla de här modellerna inte särskilt användbara då? När man väl har bestämt sig. När man väl har siktat in sig på och vet hur en kampanj funkar då lägga modellen åt sidan. Då, då har den gjort sitt så att säga. Om alla vet att vi spelar en, en simulationist-kampanj då har vi inte jättemycket nytta av modellen längre. Jag har du några andra saker som du tycker behöver nämnas om det här? Jag kan ju säga att jag hoppas att konventen i allt större utsträckning tar in både rollspelsworkshops rollspelsföreläsningar och liknande, där vi pratar om rollspel och kring rollspel och inte bara spelar rollspel. Gud ska ju veta att jag har fått betydligt mycket mer ut på konvent av att prata rollspelen och spela rollspel. Just eftersom jag tycker att det tar en så pass Inkörningsperiod med nytt folk Ja det får väl vara den stora uppmaningen um, Att uh, den, med, den stora uppmaningen enligt mig Måste bli att Förstå att man måste prata Mellan grupper också Och att det här mycket väl kan göras på konvent Precis pratandet Ska inte bara ske runt ett bord Precis Om inte det bordet är väldigt stort Ja och, men att man även i en grupp glatt kan prata. Vilka konvent håller på med sånt här då? SSK har varit väldigt duktiga på att ha föreläsningar. Där har jag arrangerat både föreläsningar och workshops. Det har inte varit rasande mycket folk som dyker upp. Men det brukar bli Det blir lite fler och fler för varje år då. Det är tredje året, förra året, som jag höll, höll någonting. SSK är Stockholms spelkonvent. Ja. Den vet jag väl att eh, Gothgon har nu lite mer föreläsare och sådär. Så, där, så att jag tror att det kan börja röra på sig. Ja, och för de som lyssnar nu så är det ju efter söndagen här. Vilket betyder att Spelledarforum i Malmö är över. Så där har ni tyvärr missat just ett sånt här tillfälle. Där det är studiefrämjandet i Malmö som drar ihop en vad är det fredag-lördag. Där spelare och Spelledare då får träffas Och ha workshops Först och främst, det är inte så mycket Om att spela spelen utan mycket Mer om att sitta och snacka Om spelen och prata om varför Spelen funkar som de funkar och... ja, Så det är ju tråkigt för alla som lyssnar då, som, som har missat det, <laughs> synd synd ja. I övrigt då, vad spelar du just nu? Just nu Så spelar vi Demon the Fallen Med en grupp i Stockholm som är ultranarrativist kan man säga Allting är väldigt fokuserad på en intrikat plott som involverar alla grupper i World of Darkness Och som nu var inne på sitt sjuttionda avsnitt här om häromdagen Där änglar som har, äh, som har rymt ur gropen där de fängslades nu Tar sin boning hos människor och fortsätter upproret mot Gud Kan man säga är du spelare där eller spelare? Ja, spe där spelade jag, ja. Och du tycker det funkar bra? Det funkar mycket bra. Det, det är visserligen en fast grupp. Vi tar in gästspelare då och då. Men vi har haft hög disciplin i att verkligen få till spel. Så att, det har blivit 70, 70 avsnitt. För det är ju just ett sånt system som har fått en del kritik från till exempel forge och GNS-hållet och så vidare. Vi använder inte en dropp av systemet. Okej, för det är väl ungefär det som har varit kontentan av kritiken. Att för att det ska funka så måste man kasta bort systemet. Krafterna som de är beskrivna as written i spelet är, är fullständigt överstyr. Och ofta förstår man inte ens vad det är de vill. Men vad använder de då? Vi använder World of Darkness enbart deskriptivt. Jag frågar folk vad de har i en viss pool Och sen så gör jag beslut efter det Och så bränner de en valuta Om de vill anstränga sig extra Och en annan valuta när de använder krafter Okej, så det är en helt annan typ Av currency så att säga Ja Sen så spelar jag I en Legends of angler Kampanj som är väl Samma premiss som Dragon Age-spelen, det vill säga Att magiker är jagade av inkvisitionen Och vi spelar magiker den är inte alls så heavy hearted Som man skulle kunna tro dock Utan är väldigt Glad magi så att säga Då vi spelar utsatta Men, men ytterst putslustiga magiker i, I en generisk Fantasysättning Och Legends of Angler är väl Fate va? Det är fate ja. Just det, jag har suttit här och varit Skitsugen på att spela Dresden Files Ungefär hur länge som helst Fate det ska jag säga är väldigt Välskrivet, i alla fall i Legends of Anglare Och funkar väldigt bra eh, Sen så, vi har precis avslutat Då, punkten av att folk har flyttat åt lite olika håll En ultraorganisk Ultrasimulationist Spanska inbördeskriget Som vi gjorde i en grupp med bara socialister då För att kunna prata just om Hur socialism, hur kan det gå snett eh, Hur kan det gå bra Snarare än socialism Frågetecken och där vi utforskade just svensk frivilliga i Spanska inbördeskriget. Som blev väldigt väldigt intim och trevlig upplevelse. Där utvecklade vi också ett koncept kring episkt rollspelande. Som jag kan dra snabbt för det är lite roligt. Vi vill ju ofta att våra rollpersoner ska kunna påverka stora skeenden. Och det här kan vi göra på lite olika sätt. Vi kan antingen ha väldigt mäktiga rollpersoner. Som höglävlade Daniels Dragons karaktärer till exempel. Eh, fast det har problemet att man inte kan berätta de små historierna Med level 20 eh, rollpersoner. Vi kan antingen eh, Hela tiden stoppa personerna i händelsernas centrum Men då går vi ifrån eh, Simulationist Och du får en väldigt otrolig historia va? Eftersom man kan vara vid händelserna centrum en gång Om man är det hela tiden Då, då böjer man verklighetens slaga. Du kan låta rollpersonerna vara Movers and shakers i stora organisationer Men då flyttar de väldigt långt Från Från golvet så att säga Och det blir mer Excel-ark än, än vad det blir Riktigt smutsigt rollspelande Men vi kom faktiskt på en fjärde metod och det är att frikoppla den diegetiska kausaliteten med den faktiska. I det att vi säger att det råkar bara vara så, att rollpersonernas framgångar och motgångar speglar republikens framgångar och motgångar, även om det inte är så diegetiskt. Förstår du? Jag tror jag förstår, ja. Och det, det tar en stund att, att, att dra huvudet kring det här Men när det väl funkade så funkade det jättebra De, de förstod att det var inte liksom faktiskt så att, att deras handlingar påverkade det stora Även om det gjorde det på ett metaplan Okej, så det kan också tolkas som att för karaktärerna så kändes det kanske så liksom. Nej det är ju inget som man, in, det inser man ju först efteråt, naturligtvis. De, de förstår ju inte att deras lyckade anfall blir en lyckad offensiv, eller deras fokus på kvinnor i milisen blir en, en generell fokus. Utan vår berättelse råkar bara handla om dom vars historia påminner väldigt mycket om republikens. Jag har ingen aning om jag tänker ta med nästa bit här. Men jag tycker i alla fall det är intressant, för jag tänkte just i det här. I ett rollspel som utforskar politiska skeenden och politiska frågor på det sättet som er kampanj verkade göra då. Ja. Jag tänker på hur man behandlar till exempel historia och så vidare i sådana sammanhang. Alltså att det finns kanske en ideologisk grund till hur man ser på ja, kausalitet till exempel. Alltså är historien eh, Byggd av de här olika skeendena Eller är det bara en samling liksom? Ja det är klart, eftersom vi alla var socialister Så har vi också en materialistisk världssyn Som gör gällande att det är materiella eh, saker som leder till, till annat Och att det inte är liksom enskilda individer som får insikt Från sin egen förträfflighet och eh, driver historien framåt eh, Vilket ju naturligtvis var grund för det här sättet att se på hur Personerna påverkar eller inte påverkar Ett sken ja, Det hade ju känts lite märkligt På något vis om det hade varit um, Hollywood Versionen av epik Ja, det hade också varit Väldigt västchauvinistiskt eftersom de spelade eh, Svenska frivilliga då. Och eh, jag tror ingen av oss Var intresserad av att berätta en historia Där de frivilliga kom ner Och styrde upp eh, Spanska inbördeskriget <skratt> åt spanjorerna är det några av de här spelen som du spelar liksom i samband med jobbet? Ingenting. Får du någonsin chans att använda det du finner, om man säger så, i spelet då? Hur menar du då? Nej, till exempel i, i ditt arbete eller när du skriver. Och hela tiden, hela tiden. Jag skriver just nu en artikel om eh, ramverk för rollspelande. Och de olika ramar som en, en bit kommunikation i ett rollspelsparti kan falla in i. Så att jag, jag utnyttjar hela tiden mitt jobb i rollspelandet och rollspelandet i mitt jobb, så att säga. Har du lust att gå på ett sidospår med mig, kanske? Ja, visst. Ja. Eh, nej, för att jag, jag blir jäkligt intresserad här av av just politiskt rollspelande och politik i, mm. i främst bordsrollspel, för jag vet att det finns en massa i live, liksom. Ja, dels så har vi, har vi alldeles för lite av det. Det är en väldigt stor skillnad också på hur gruppen är sammansatt, eftersom det är en liten grupp. På live så kan du kan ha 30-40 spelare och ett par som är liksom i klang politiskt. Men eftersom redan är en väldigt intim aktivitet så kan det bli väldigt svårt om det finns radikalt olika antaganden Politiskt i gruppen Men när man har en grupp som är relativt sam I samklang politiskt Så kan man utforska väldigt djupa saker Och komma väldigt långt Finns det några rollspel som lämpar sig extra bra För det? Har du stött på några? Uh, nej, där måste man nog Snarare prata om vilka spelmiljöer Som är väldigt roliga Det blir mycket politik i vårt svenska Delta Green till exempel Det blir mycket politik i spanska inbördeskriget Såklart Spelar vi Star Trek så blir det också en väldigt dubbibara politik i princip då man tar upp sådana teman Science fiction är alltid lättare När jag väl har en spelargrupp där alla har läst böckerna För det krävs i den sättningen så ska jag spela Eclipse Face Och då kommer det bli politik så att det borde räcker att bli över Ja det finns ganska många spår och... Åka in på där Eclipse Face är ju Det är ju ett rent, alltså det är bara rinner politik om det Både för att det är gjort med en Anarkistisk grundsyn Det ges ut i Creative Commons Det finns massor av olika ideologier representerade I settingen och så vidare Jag såg också, det är ett av de få spel Som tar upp eh, HBTQ-frågor Jag var på jakt efter, efter Sådana spel för ett ja. tag sedan Och det var ett av de få som jag hittade som Gjorde någonting intressant överhuvudtaget med det. Det är ju annars fullständigt tunt på den fronten. Ja, ah, gud ja. Um, för crossplay är ju... Jo, crossplay kan man ju alltid ägna sig åt. så här, Att som snubbe spelar sig eller vice versa. Mm. Men uh, att ha det som ett centralt tema. Det är ju egentligen Eclipse Face och Kagematsu. Ungefär. Uh, och Kagematsu är väl inte på långa vägar lika känd som Eclipse Face? Nej. Nu har du fått din timme här, säger ja, klockan. Ja, det har jag. Jag vet inte om du vill ha mer, eller? <laughs> uh, nej, jag, jag bara satt och funderade på om det, finns, uh, om det finns mer. Ja, och vi kan nog prata... Det... Jag har inte ens kommit in på min långa lista med saker som man vill ha ut ur ett rollspelsystem, Där jag går igenom alla, specifikt alla saker som jag vill ha ut av, av ett resolution-system. Men vet du vad? Jag, jag kommer till Stockholm. Vi skulle kunna sätta oss och snacka då. Det tycker jag bestämt vi ska göra mm. Har du någon sista sak du vill Promota eller bara Säga någonting snabbt om? Nej, spela mer rollspel Kan jag säga Både spela och prata mer Och spela med folk som ni inte har gjort förut Och testa olika genre För man lär sig saker även om sin central genre. Jag spelade med en grupp här om häromdagen 30-plussare som spelade Dungeons and Dragons jag Hade aldrig spelat något annat och det var naturligtvis fruktansvärt lärorikt för mig att kunna komma in och se vilka antaganden de hade gjort, hur, hur de spelade, vilka koder som gällde och sådana sak. saker. Ja, kom att lyssna på oss om vi råkar hålla föredrag på ett komment du är på såklart. Definitivt, kom och lyssna. Det brukar inte vara ensidiga konversationer utan det brukar vara fullt ös. Man märker snabbt att när rollspelare hamnar på samma ställe och